Book 2 s <S 62 6หกสิบสองมก Fazer p e ารตั้งค1ถามหนึ่ง s, nder, <S t u d a r นักเรียนเรียนมากไหม os alunos estudam muito? Não, estudam pouco. Perguntar. p e r n t a e u n t a r Perguntar. u a Perguntar. Perguntar. ถ e r g u n ค a r p r e a u t a r p e r g u n t a s Perguntar. p r a p e r g u r e r g u r p a r p e r e n a t t a n e n Não f a ç o muitas p e r a u u t a s a responder, responda por favor, d i c h e responda, eu respondo, trabalhar, trabalhar, ele e ลังท r a b a l h a n d o n ã หม Ele está a trabalhar? Sim, ele está a trabalhar. Ma. Vir. Você vem? Sim, já vamos. อยู่ <Mur ar. S 1> คุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะค่คะ่ะดิฉันอยู่ในเบอร์ลินคิอ่ใเออร์ลิน